Неочаквам външно политически коментар върху драмата Украина Русия. Сега ще чуете от срещата на Ирина Недева с Андрей Запорожец. Познаваме името му от прочутия дует Пятница в средата на миналото десетилетие. Запорожец има днес свой соло проект Сансей, с който прави концерт в София преди дни. Запорожец има и своя собствено мнение за делата в размирния ни свят. Ето какво разказа той пред Ирина Недева. Да започнем от името на вашия соло проект Сънсей, Сън, Слънце. Както е вашият псевдоним, по-добре ли е от Запорожец? Питам Андрей Запорожец минути преди началото на концерта му в София. Да, yeah, my... yeah, yeah, yeah. по-международно звучи. Много трудно се произнася името ми за порожет. It Тук a... в България е разбираемо, но за американци, например, или европейци, просто е невъзможно. Така че Сънсей е името на моята група и на моя проект. Защото ние наистина започнахме с пятница един много успешен проект. И след като се разделихме, започнах своя соло проект Сънсей. Сън Sun, като слънце, в право от слънцето казва, това ли е идеята? Асоциации има, по-скоро вариант това повече от Япония. Андрей Запорожец си времената, когато в училище са си правили шеги с името му на соц автомобил. Споменахме Пятница. Всъщност, това е важна украинска група от двама души – Сергей Бабкин, актьор в Харковския театър и Андрей Запорожец. Създадена през 2000 година, през 2002 излиза първият им албум «Анплъкт», струва им 30 долара, непрофесионален запис, почти сами издатски вариант, който обаче има огромен успех. Пятница, сиреч дуета Бабкин-Запорожец, Съществува до 2007 година, а най-култовата песен оттам си е точно тази – «Я солдат». Я солдат, недоношен и ребенок в война. Я солдат, мама залечи ма е Я солдат, солдат забытай богам страны. Я герой. Кажите мне какова рамана о I'm I'm I'm I'm I'm Откакто започна драмата с Украина, анексирането на Крим и разделението в източна Украина, съм любопитна, кой е този солдат? Какъв е, руски или украински войник е той? The is really, really like right now, because... Ситуацията не си е на сложна в момента. Аз всъщност живея на границата на Украина и Русия, в Харков. Ние сме руско-говорящи хора там. И има силна връзка с Русия даже и сега. Затова тази война в момента е ужасно тъжно нещо за хора като мен. Всъщност в групата има трима украинци и трима руснаци. Така че сме една международна група. И разделителната линия не минава между нас. Не се чувстваме от двете страни на барикадата, казва Андрей Запорожец и допълва. Преди няколко години имахме и грузински музикант. Свирим с различни хора и по целия свят. Вътре в групата ги няма границите. Свири за хората по целия свят. Така че да се разберем, това е за всички войници в целия свят. Даже когато воюват един срещу друг, защото разделителните линии съществуват отвън, в реалния свят, в гранични пунктове, в държавни или въображаеми граници. To, connection, between... Няма ги между нас, защото мисля, че ние имаме нужда от тези връзки, свързаността на културите. Но все още се определяте като украинска група. Да, защото съм украинец. Украински гражданин. Говоря и украински, но съм от рускоязичната общност в Харков. Пиша песни и на украински, но това не е естественият ми език. Мисля на руски. Лесно ли е да си аполитичен днес? Да, да, тази дума. Всъщност е ужасно трудно да си аполитичен, да си над политиката, но се опитвам, защото мисля, че музиката е наднационална, музиката и политиката не искам да сме свали. Музиката е наднационален език и все още вярвам, че можем да живеем без граници. Но пък границите като че ли се завръщат точно в тази Европа, за която мечтаяхте в Украина преди две години. Тревожи ли ви това завръщане на границите и изграждането на нови стени? Разбира се, наистина е сложно не само в нашите страни. Това е навсякъде и в Европа, и в Германия, и в Франция. Много зависи от това как гледаш на този проблем. Някои хора изпитват уважение към всякакви хора, към всякакви религии, към всички нации. Аз самия съм такъв. Но може би не всички могат да изпитват уважение и респект към хората, независимо от това откъде идват. Някои хора са склонни да съдят другите само защото те са мюсюлмани или просто с друга националност от различна страна. А не бива да мразим някого, само защото е от друга страна. Андрей Запорожец се натъжава. In my, in like no no Но си давам сметка, че може би само в моя вътрешен свят може да е така. Без граници, без лимити. А животът е суров. <laughs> и Запорожец и групата му Сънсей трябва да чакат за виза, за да свирят в София и то за втори път. Въодушевени от това, че ги чакат, че младите софианци знаят песните им, че ги пеят. Питам Запорожец дали наистина са се събрали отново с Сергей. Бабкин и ще има ли нов албум на Пятница? Да, направихме няколко концерта заедно. Решихме да продължим. Направихме заедно още 6 песни и имаме идеи за още 3 песни. Така че това значи, може би, албум, даже още есента тази година. Затова и на концерта в София групата на Андрей Запорожец Сънсей не направи нито едно парче на Пятница, защото Андрей е сигурен, че ще дойде отново в дуета с Бабкин, а иначе проектът му Сънсей е имал концерти в щатите в Париж, Амстердам, Германия, Естония, мечтае за Барселона и Лондон. Зачудих се дали свирят в Крим след анексирането му. Лесно ли е да свирят там? Не, имах само един концерт там и то при близки приятели. Те имат малък бар и там само веднъж. Почти андерграунд. Да, беше след анексирането на Крим. Знам, че някои хора ме осъждат за това. В техните очи съм едва ли не терорист или и аз не знам какъв предател. Това е адски, адски тъжно. Защото аз не виждам ситуацията така, както я виждат и възприемат повечето хора в моята страна. Може би защото съм живял и в Украина, и в Санкт-Петербург, в Русия. Живях и в Индонезия. Просто мога да живея навсякъде. По един месец тук или на другия край на света. Виждам прекрасни хора навсякъде. Андрей Запорожец прави дълга пауза. Знам, че има война. Това е война. Но всъщност не е точно това, което хората мислят. Ние сме доста близки като менталност и точно това е ужасното. Всъщност аз не виждам почти никакви разлики в мисленето ни. Андрей е категоричен. Точно за това съм толкова кошмарно тъжен. Защото хората се мразят, без да осъзнават, че става дума повече за пропаганда. Много от нещата, които като хората мислят, че са така, всъщност не са така. И проблемът е, че става дума за различни пропаганди. Русия е една пропагандата, в Украина е друга. Но истината не е нито в едната, нито в другата. Някъде друга да е, по средата. И наистина е трудно за хората да се ориентират, защото те виждат това, което излиза по масовите медии. Свикнали са да мислят в черно бяло, а то никога не е така. И за това, според Андрей Запорожец, е важно да чуваме тази част от името на групата му – Сън, Слънце. Важно е да има светлина, особено в мрачни времена. В това се надявам. Правим музика точно, защото се надяваме, че така караме хората за са щастливи. Една от песните се казва Легко, ЛЕКО. Питам го, важно ли е това понятие. На английски пък ЛЕКО и СВЕТЛО са свързани. Написах тази своя песен легко, когато не беше светло и не беше леко, когато се чувствах ужасно тъжен. Понякога става точно така. Тези песни идват пред теб като изход. Така че песните за мен са като врати. Отваряш ги и си навън. Усмихва се Андрей Запорожец и аз осъзнавам в целия този разговор, в който прозвучаха тежки теми, като Украина, Крим, Русия, границите. Точно когато Андрей употребяваше думата тъжно, почти ритмично следваше неговият дълбок смях. Като Ромолене, като мелодия, в чиято стъпка наистина отваряш вратата, минаваш границата и излизаш навън se mutest dort bei